sallallahu alaihi wa ala alihi wa kita kembali mendulang sebuah nikmat dari Allah azza wa jalla nikmat untuk melakukan Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memulai hidup membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan bagi hari ini sebagai bukti bahwa kita ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Selalu Mendapatkan riza Dan cintanya Di dalam hidup Sehingga kita mencoba Untuk berjuang Bangun dan bangkit Menghilangkan Segala upaya-upaya Untuk menjauhkan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini memberikan arti dan pelajaran bahawa siapapun yang mencoba ingin membuka pintu kebajikan dan kebaikan, dia harus berjuang dan harus mahu berkorban. Siapapun yang ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus berjuang dan juga harus berkorban. Perjuangan dari apa? Perjuangan melawan, melawan siapa? Orang-orang yang berimanlah yang akan mampu menjawabnya. Karena mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi hidup hatinya dan hidup semua bala tentara hatinya pendengarannya akalnya penglihatannya sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah wa'azza wa'ala semuanya dalam kondisi hidup Hidup lahiriahnya sebagaimana telah hidup batiniahnya. Orang yang beriman pula di saat dia mendapatkan kehidupan kedua-dua, kedua ini atau dua perkara ini, maka dia akan selalu berada di dalam kondisi yaqdh. Selalu berjaga-jaga, selalu bangun, selalu punya kesiapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjatuh orang yang beriman itu dalam satu lubang dua kali. Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin memberitahukan. Bahawa orang yang beriman ini selalu berjaga-jaga di dalam hidupnya Yaqdha Selalu bangun Karena beliau menggambarkan tidak akan terjatuh orang yang beriman itu dalam satu lubang dua kali Alhamdulillah bagi hari ini, Allah Azza wa Jalla telah memberikan sifat yaqallah. Kita berjaga-jaga, menunggu datangnya panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melaksanakan solat subuh. Juga kita menunggu-nunggu untuk bisa menindi amal soleh ini dengan amal soleh yang keberikutnya. Kita berjaga-jaga barakallahu fikum. Peluang-peluang kebaikan dan kebajikan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mencoba kemudian untuk merekamnya. Di dalam benak kita dan ingatan kita. Bahkan sampai ke dalam hati kita. Semuanya ini adalah kemauan dan keinginan. Untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kedekatan yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dia menyadari bahawa hidupnya ini adalah perjuangan Dia tahu bahawa hidupnya ini adalah pengorbanan Barakallahu Fikum Tidak ada sekecil apapun dari kebaikan dia mencoba mendekatinya Tidak ada satu pun dari pintu kebajikan dia mencoba untuk membukanya Kecuali di sana ada tuntutan untuk dia berjuang Barqalahfiko. Karena upaya-upaya untuk menggagalkan dia dari membuka pintu kebaikan dan ketaatan terlalu banyak. Pihak-pihak yang menginginkan dia untuk tidak dekat dengan Allah Azza Wajalla. Terlalu banyak, sehingga dia harus lepas dari itu semua. Dia harus merdeka dari tuntunan atau tuntutan orang-orang yang tidak menginginkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Tuntutan orang-orang yang tidak menginginkan dia mendapatkan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Untuk lebih jauhnya lagi Kita ingin tahu Siapakah gerangan pihak-pihak yang mencoba untuk menggagalkan usaha orang yang beriman Kepada Allah Azza wa Jalla Untuk dekat dengannya Eh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban yang pertama Pihak yang tidak menginginkan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak yang menginginkan kita selalu di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Menginginkan kita hancur lebur hidupnya. Menginginkan kita menjadi orang yang rendah dan hina. Pihak yang pertama ada di dalam diri kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering kita gagal untuk membuka pintu kebajikan dan ketaatan di dalam hidup. Betapa sering kita tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk membuka pintu kebajikan yang sama dengan hari-hari yang telah lewat. Disebabkan karena kuatnya dorongan kejahatan dan kejelekan pada diri kita. Melalui bisikan barqalathikum hawa nafsu. Maka oleh karena itu aliman Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan. Agar kita tidak boleh. Untuk selalu bersangka baik pada diri kita sendiri. Bagaimana kita akan bersangka baik. Sementara musuh di antara dua lambung kita selalu berupaya untuk menggoda dan menjatuhkan kita ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Berarti kita harus berjuang untuk bisa lepas dari kemauan dan keinginan jahat serta buruk organ tubuh yang ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu barqallahu fikir. Maka di saat kita membaca Ungkapan al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Terkait dengan maratibul jihad Martabat-martabat berjihad itu Beliau meletakkan bahawa martabat yang paling tinggi dan teratas Adalah upaya berjuang lepas dari belenggu hawa nafsu yang menjajah kita hafidhani wa hafidhakumullah. Betapa banyak ungkapan-ungkapan yang kita jumpai dan temukan di dalam Al-Quranul Karim. Yang menyebutkan tentang bahaya hawa nafsu. Dan hawa nafsulah yang telah menjatuhkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Hwa nafsulah yang telah menjatuhkan kepada kesesatan. Allah Azza wa Jalla banyak mengungkapkannya di dalam al Quranul Al-Kari. Berbicara tentang Yahudi dan Nasara. Di sana hawa nafsu bermain. Mereka barqalafikum. Allah menceritakan bagaimana hawa nafsu yang ada pada mereka. Yang ingin menutup kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ingin kemudian membinasakan orang-orang yang berjalan Di atas syariat Allah Azza wa Jalla Atau punya keinginan agar orang-orang Islam itu Semuanya meninggalkan agamanya Lalu bergabung bersama mereka Hawa nafsu bahayanya luar biasa Sampai Nabi Alaihi SAW menyebutkan bahayanya bagikan penyakit rabies tidak menyisakan satu persendian pun kecuali akan terkena oleh penyakit rabies penyakit gigitan anjing gila barklofsky tidak ada satu pun persendian kecuali akan merayap penyakit itu padanya Menunjukkan tentang betapa bahaya penyakit hawa nafsu haqidhani wa haqidhakumullah. Sehingga kita harus lepas dari kekuasaannya. Harus berjuang untuk merdeka dari penjajahan hawa nafsu yang ada pada diri kita ma'asyiral ikhwah. Untuk menuju pintu kebaikan itu harus berjuang. Untuk menuju pintu ketaatan itu harus berjuang. Menundukkan hawa nafsu. Yang setiap saat barqalafikum menginginkan kita rendah dan hina hidupnya. Yang kedua. Pihak yang tidak menginginkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Pihak yang tidak memaukan kita untuk kemudian berada di dalam posisi yang mulia dan terhormat. Dalam, di, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah makhluk yang diusir, dilaknat, dikutuk. Itulah Iblis. Barakallahu fiqah. Dia telah berjanji di hadapan Allah azza wa jalla. Untuk menyesatkan. Menggeret dan menggiring. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ila azabis sa'ir. Kepada azab yang pedih dan mengerikan. Mereka mencoba untuk kemudian melakukan penyesatan. Menyingkirkan setiap orang. Dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Melepaskan setiap orang dari belenggu Melepaskan setiap orang dari bantuan dan pertolongan Allahu Azza wa Jalla Bagaimana caranya? Menutup pintu-pintu kebaikan yang akan dibuka Dengan menggodanya Barqalatiko Kalaupun sudah pintu kebaikan dibuka Dia tidak akan membiarkan lulus 100% dia mencoba untuk menodai kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Muncul iblis ini atau bala tentara syaitan seolah-olah penasihat di samping engkau. Berkamuflase, seolah-olah dia adalah orang yang menginginkan kebaikan kepada engkau. Bukankah dia telah berkamuflase di hadapan Nabiullah Adam alaihi salam dan istrinya. Inni lakuma laminan nasihi. Sesungguhnya aku di hadapan kalian berdua. Termasuk orang yang memberikan nasihat. Atau penasihat yang terpercaya. Berkamoflasi dalam rangka menipu Nabiullah Adam alaih salatu wassalam dan menjatuhkan dia ke dalam kerendahan hidup sebagaimana hina dan rendah hidup yang telah didapatkan oleh Iblis upaya-upaya doktrinan-doktrinan Iblis untuk menyesatkan hamba Allah SWT yang disasar adalah orang-orang yang mencoba untuk kemudian meluruskan hidupnya. Orang yang mencoba untuk membenahi hidupnya dengan kebaikan dan kebajikan. Inilah yang disasar rahimani wa rahimakumullahu jamia. Dan kita bisa membayangkan. Jika dua kejahatan ini bersatu menjadi satu kekuatan. Kejahatan dari diri kita sendiri yaitu hawa nafsu. Dan kejahatan dari luar diri kita sendiri. Lalu kemudian bersatu menjadi sebuah kekuatan. Betapa berat untuk kemudian kita bisa menang. Betapa sulit dalam perjuangan kita melawannya Dua kekuatan buruk dan jahat ini. Menjadi satu kekuatan Barakallahu Fikom. Kemana engkau mengadu? Kemana engkau mengeluhkan? Kemana engkau melaporkan? Kemana engkau meminta bantuan dan pertolongan? Ahibbati fillah. Orang yang berimanlah. Yang mengetahui itu semua Barakallahu Fikom. Bahawa dia amat sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sangat membutuhkan setiap saat bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dia meminta bantuan itu dengan lisan dia. Dia meminta bantuan itu dengan amaliah lahiriah dan batiniah dia melalui pintu-pintu ketaatan tersebut. Jadi dia terus berupaya untuk mengokohkan dirinya di dalam pintu ketaatan dalam rangka meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia butuh pertolongan dan bantuan sebagaimana setiap saat pula kemauan dan keinginan jahat dan buruk dua musuh ini barqalahu fikum selalu ada Maka kita butuh kekuatan dari zat yang maha kuat. Kita butuh bantuan dan pertolongan dari zat yang maha berkuasa. Di dalam hidup kita ini. yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan kekuatan yang kita minta. Bantuan dan pertolongan yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan datang dan turun. Dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah akan datang Dan turun pertolongan Allah azza wa jalla itu Dengan melakukan sebuah Pelanggaran di dalam agama Allah azza wa jalla Kita masih Teringat Dengan sejarah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlibat di dalamnya. Orang-orang terbaik dari umat ini terlibat di dalamnya. Abu Bakar, Umar Uthman, Ali bin Abi Talib. Yaitu sejarah pada Perang Uhud. Di saat kemudian Barakallahu Fikum. Rasulullah alaihissalatu wassalam. Mendapatkan teroran. Dengan lemparan panah dan pedang. Dengan tombak Barakallahu Fikum. Sehingga terluka diri beliau. Di antara penyebabnya adalah. Tidak toatnya. Para penjaga-penjaga Bukit Uhud tidak toat kepada perintah Rasul alaihissalatu wassalam. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengingatkan. Bagi pasukan yang berada di Bukit Uhud. Kalian melihat kami ini kalah apa menang. Jangan tinggalkan Bukit tersebut. Walaupun bangkai-bangkai kami disambar oleh burung-burung. Rasulullah alaihissalatuhassalam mengingatkan. Di saat kemudian di bawah mendapatkan kemenangan. Kemudian pampasan perang yang sangat besar didapatkan. Turunlah yang di atas. Dengan tidak mengindahkan peringatan Rasul alaihissalatuhassalam di saat itu. Khalid ibn Walid yang disatat kala itu belum masuk ke dalam Islam mengambil arah dan tujuan di bukit lalu kemudian barakallahu fikum menghadapi segelintir orang yang bertahan di bukit karena wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkalahkan lalu kemudian menguasai apa yang dipesankan oleh Nabi kita alaih salatu Wasallam. jangan tinggalkan dalam perjuangan yang suci dipimpin oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul dan juga Barakallahu Fikum di dalamnya adalah orang-orang mulia mendapatkan sedemikian rupa ujian dari Allah azza wajalla disebabkan karena satu kekeliruan dan kesalahan kita masih ingat pada perang hunain barakallahu fikum ikut di dalamnya atau ikut yang atau yang memimpin perjuangan itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imamul Ambiya wa Imamul Rusul. Para pejuang-pejuang besar dipimpin oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di babak pertama mendapatkan pukulan yang sangat hebat. Dikocar kacir kenbar ke lafikum. Padahal belum pernah sejarah mencatat. Sebuah pertempuran barkelahu fikum berada di dalam jumlah yang terbanyak dari musuh dan lawan. Apakah kekeliruan di saat itu? Apakah kesalahan yang dilakukan? Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Quran. إذ أعجبتهم كثرتهم. Di saat muncul dari sebagian orang, Perasaan tidak akan terkalahkan. Ujub Barakallahu Fikun. Ternyata, Banyaknya pasukan, Tidak memberikan manfaat sedikit pun, Padahal dalam perjuangan yang suci, Dan dipimpin oleh imamul Al-Ambiyah wa imamul Al-Rusul, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam karena satu kekeliruan dan kesalahan barkalafiq maka dari sini kita mengetahui kita butuh terhadap bantuan dan pertolongan Allahu azza wa jalla setiap saat dan pertolongan Allahu subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah turun di dalam kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu. Dari majlis ini saya mengingatkan. Kepada segenap saudaraku ahlu sunnati wal jamaah. Dimanapun dia berada. Agar terus istiqamah. Di atas jalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melirik ke kanan dan ke kiri Tujukan pandangan ke arah Siratul Mustaqim Jalan yang telah dipancangkan oleh Allah Azza wa Jalla Untuk kita akan menempuhnya Rahimani wa Rahimakumullah Kita terus melakukan koreksian terhadap langkah-langkah kita Jangan sampai ada upaya Pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirkan. Bagaimanapun dan dimanapun tempat engkau. Meniti jejak kesolehan hidup. Itu semuanya tidak akan menjadi pandangan Allah azza wa jalla. Dan menjadi dasar penilaian. Tetapi yang dinilai adalah perjuangan engkau. Wahai ahlus sunnati wal jamaah. Ikhlaskah engkau berjuang? Ataukah engkau mencampur adukan perjuangan engkau ke hak kebenaran dengan kebatilan? Kalau sampai engkau melakukan demikian, engkau akan menemukan akibatnya di dunia sebelum akibatnya di akhirat. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlu sunnati wal jama'ah untuk belajar. Bahawa kita ini terus berjuang Melepaskan belenggu-belenggu penjajahan hidup Dan tidak ada penjajahan yang paling besar di dalam hidup kita ini Di saat kita dijajah Dalam melakukan kejahatan dan kemungkaran Dalam melakukan Apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Penjajahan yang paling besar sesungguhnya dalam hidup Barakallah Fikum Orang-orang yang beriman Dia harus melepaskan Belenggu semuanya itu Dengan meminta Bantuan dan pertolongan Dari Allah Azzawajalla Meminta Kekuatan dari Zat yang maha kuat Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ingat Kekuatan yang kita minta al haul Wal-Qua yang kita cari dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah akan turun dan datang dengan bermaksiat kepada Allah Wajazawajalla. Semuanya dengan kehidupan yang lurus, semuanya dengan lahiriah dan batiniah yang sejalan dengan apa yang dimaukan oleh Allah Wajazawajalla. Maka kita berharap kita ahlu sunnati wal Jamaah. Yang ada di Kabupaten Bone ini terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wataala untuk berjalan di atas syariatnya, berjalan di atas tuntunannya, berjalan di atas bimbingannya, berjalan di atas wahyunya, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Wajazawajalla Dia Allah Subhanahu Wataala. Yang akan menjadikan nilai perjuangan kecil. Yang, nilai perjuangan engkau yang kecil menjadi besar. Dan yang ringan menjadi berat. Dialah Allah Azza wa Jalla. Kalaupun mungkin dalam pandangan manusia. Engkau tidak pernah dilirik. Pendidikan yang engkau lakukan tidak pernah dilirik oleh banyak orang. Banyak orang menyangsikan Pendidikan yang engkau lakukan. Tetapi apa yang engkau lakukan yang tidak dilirik ini, engkaulah yang mengerti betapa besar perjuangan di dalamnya. Karena yang engkau cari adalah ridhonya Allah, yang engkau kejar adalah cintanya Allahuhu azza wajalla, yang engkau lirik adalah nilai-nilai nilai dari Allahuhu subhanahu wa taala. Sementara banyak pihak yang hanya menilai duniawi, mencari nilai dari sisi duniawi mencari barakallahu fikum hasil dari sisi duniawi tetapi engkaulah yang telah merasakan bahwa perjuangan yang tidak dilirik oleh manusia tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla pertahankan nilai di dalam hidup ini tidak akan bisa dijaga dan dipertahankan kecuali dengan keistikomahan di atas barakallahu fikum ketaatan dan kebaikan serta kebajikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita Barakalatikum bantuan dan pertolongannya di dalam menjalankan segala kebaikan dan kebajikan di dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab Wallahu ta'ala alam bisawab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlu sunnati wal jamaah di Kabupaten Bono ini. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.